כן, כן, אז כן, כן, אוקיי, שאלתך. תראה, המדיטציה שאני מתרגל היא מאוד משמעותית לי, אני מרגיש שהיא מאוד תורמת ליכולת שלי לשלוט על המחשבות. כן. אבל אני מרגיש שהמחשבות של היום הם רק קצה הקרחון בעצם של מה שקורה לי. כן. והמחשבות האמיתיות הם מה שקורה לי בלילה כשאני חולם. כן. שזה בעצם התוצאה של התת מודע. כן. ואני שואל את עצמי, בעצם המדיטציה, עם כל הכבוד, היא לא מטפלת רק בקצה הקרחון ולא בתכנים הקשים באמת של תת המודע. תראה, <תלך לפסיכואנים> אם ראשית כל אני לא יודע למה אתה חושב את זה, אני <אז> חושב שהסברתי למה אני חושב את זה, <אז> כאילו, למה, <אז> רגע, כי, אתה, כי כשאני עושה מדיטציה אני, אני מתמודד עם מחשבות מאוד פשוטות, כן. מה אני אעשה, מה אני לא אעשה, כן. למה זה, כן. למה זה, כן. מה אני אעשה אחר כך, מה אני אוכל, כן. מה אני אשתה כן. כן. וכולי וכולי. כן. ועם זה אני יכול להתמודד. כן. אבל עם התכנים האמיתיים... אבל למה צריך להתמודד איתם? לשח... מה זה להתמודד? לשחרר אותם. להתמודד איתם במובן של let and go. אבל, אז... אבל אם הם לא אל... מגיעים אליך... הם מגיעים אליי בלילה. בלילה בחלומות, ואני מרגיש שזה התכנים האמיתיים של ראשית <שמע> כל זה ברור לגמרי שככל שהדבר הוא יותר מפחיד וזה ויותר מרתק הוא נחשב יותר חשוב כאילו אבל זה לא בהכרח נכון <אח> הוא יותר <אח> מרתק הוא יותר מעניין עכשיו אם הוא בחלומות א' אני לא מתמצא בזה אני לא מבין בזה כאילו זה לא העסק שלנו <אח> <אח> אם יש משהו ש... כאילו שידרוש את תשומת לבך, אז הוא יעלה. הוא יעלה אפילו במדיטציה. מדיטציה זה מקום טוב מאוד לכל מיני דברים לעלות. אם זה לא עולה, זה רק נשמע, נשאר שם בחלומות, אז שיהיה. מה השאלה, הרי, השאלה היחידה שהם כאילו מעניינת אותנו, זה מה גורם לך סבל. אם זה נמצא בתת מודע ויוצא לטייל בלילה, בחושך, בחלומות, שאלה אם זה גורם לך סבל או המחשבה על זה שיש שם משהו מסתתר מאחורי הקלעים היא שגורמת לך סבל. לא המחשבות כשלעצמן, אלא איזושהי ידיעה שידיעה לא ידיעה, כי כאילו היא ידיעה מכלי שני, זאת אומרת, כי נשאר לך איזשהו שריד מהחלום כשהתעוררת בבוקר או בלילה, וזה נדמה לך שיש שם מי יודע מה, איזה, איזה מין דבר נוראי מחכה. אבל אם זה לא נמצא לך בחיים, ואתה לא באמת יכול להתייחס אליו, אז באמת, אם אתה נורא רוצה, אז תלך לפסיכואנליטיקן, אני יודע מה, תוך שמונה שנים, <laughs> הוא מוצא לך, <laughs> הוא מוצא לך, מחליף לך את החלומות האלה בחדשים. <laughs> זה... <laughs> גם <laughs> זה לא <היה laughs> בטוח. כן, אבל, אבל, אבל, <laughs> אם מבחינת חיי היום-יום, ומבחינת ה... שמחת החיים שלך, מבחינת ה... אינטראקציה שלך עם הסביבה וכל זה. הדברים האלה לא מגיעים בכלל לידי ביטוי. תשמע, יש כאלה שאומרים אפילו שאנחנו נולדים עם כל מיני דברים בתוך הזיכרון שלנו מדורות קודמים, מ מלא יודע מה, מזמן שהיינו עוד על העצים. אם זה לא גורם לנו סבל, אם זה לא מגיע לחיים שלנו... יש לנו מספיק דברים להתעסק איתם שאנחנו יכולים להוריד את הסבל. זה, ה... זה לא תשובה אמיתית, כאילו, אם זה בעיה אמיתית, אבל זה התשובה, כאילו, הבודדיסטית, חוץ שיש איזשהו שלב מאוד מאוד מתקדם, שהם יודעים להישאר ערים גם בזמן השינה, זאת אומרת, להישאר מודע גם בזמן השינה, ו... אבל זה הכל סיפורים של... של טנטרה, שאני לא מבין בהם, כאילו, זה... אני מטפל ב... לראות מה קורה לנו בחיים הפשוטים. כן. רוצה להגיד משהו שהתועלת של המדיטציה היא לא רק ממה שקורה במדיטציה. יש המון תועלת שהיא בכל... אבל זה לוקח המון זמן. הוא כבר עושה הרבה זמן, כן הוא עושה, הוא עושה, הוא עושה. את חוללת שכאילו אתה לא, יכול להתמודד עם הדברים הקשים נגיד. אוקיי. אז אני אומרת שזה, זה לא שזה עוזר, אמור לעזור, עוזר להתמודד עם הדברים הקשים. זה משנה את ההתייחסות שלנו לחיים והדברים הקשים הם פחות קשים בעקבות ההתייחסות השונה, זה מה שקורה, כאילו זה לא, אתה בכלל לא מתמודד, אתה פשוט, הם ישנם, הם, הם, הם פחות שולטים בנו, הם פחות מנהלים אותנו, הם פחות משפיעים עלינו, זה, זה כל מה ש... וזה, זה, זה לא מזמן המדיטציה. תודה. טוב. טוב, אז... אה... אשתיכן לא הייתם פה בפעם הקודמת, נכון? אני לא הייתי. אה, וחמי לא הייתה. וגם את, את הייתה? לא, חמי היה. חמי היה, אמרתי שניכם. מה לא שניכם. זה הולך ו... אז ממש בקיצור נורא, כי אנחנו נחזור, אני חוזר על זה בעצם, אבל... זה כבר דיברנו, אני חושב, בפעם הקודמת, על זה שה... הפסיכולוגיה האבולוציונית בעצם טוענת שהמחשבות, שה... בעיקר הרגשות שלנו, הן שריד של הזמנים ההם שעוד היינו, גם על העצים, אבל גם שהיינו אנשים מאוד פרימיטיביים, חיינו בקבוצות מאוד קטנות, והרבה דברים בעצם מתאימים לזה ולא למה שאנחנו צריכים עכשיו. ‫אחר כך דיברנו באופן כללי ‫על איזו תיאוריה של מבנה המוח, ‫או המיינד, אני לא יודע ‫איך קוראים לזה, ‫שבעצם הוא מורכב ממודולים. Mm -hmm. ‫והמודולים וה האלה, ‫הם אחראים על כל מיני פונקציות, ‫ובכל זמן בעצם אחד ה... ‫אה, יש כאילו מודולים. שהם, חלק מהמודולים הם מודולים חושיים, זאת אומרת התוצאות של הראייה, התוצאות של השמיעה, התוצאות של הריח, ומצד שני יש את, ה, את המודולים כאילו של, של המים, זאת אומרת המחשבות, ויש באמצע כאילו, זה כמובן, זה רק משל, שטח אה, אה, אה, מרכזי, שהוא המודעות, וכל פעם במודעות כאילו יש מודול אחר שולח אליה אינפורמציה. ברגע שהאינפורמציה מהמודול מגיעה למודעות, האינפורמציה הזאת היא, היא זמינה לכל יתר המודולים גם כן. זה בגדול בעצם, אני חושב, זה התיאוריה היום ששולטת בעצם ב, ב, בנאורופסיכולוגיה, פחות או יותר. אבל צריך להבין שהמודולים זה לא מקומות ספציפיים, אלא זה כל מיני הרכבים של כל מיני מקומות, וגם לא ממש, זה לא... אה, אה... זה קשרים שיש במוח. כן, כן, כן, זה אוספים כן, של... הם כן, ש... יכולים להיות במקומות שמים, כן, כן, כן. אבל יש קשרים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה אוספים של קשרים בעצם, כל המוח הרי זה בנוי מקשרים. זה מדהים, המספר האפשרי של קשרים במוח... הוא יותר גדול מהמספר של החלקיקים האלמנטריים שישנם ביקום. מה? זה על זה? אתה מפחיד, לעולם לא, לא יכולים להשתלט על זה. כן, כן, וואו. לא צריך. לא, אגב, לא, למפות את זה, זה אבל... לא לי, כן, לא סתם היה בשביל להרשים. <אז> <אז> ו... <אז> ו, <אז> ו, <אז> <אז> ו <אז> <אז> ואני חושב ששלחתי לכם, נכון, את הרשימה של המודולים, לדוגמה, כאילו, כן. לא שוב, זה לא, זה, זה, זה לא חשוב, כי אנחנו לא עוסקים בזה בעצם, אבל באופן כללי יש כל, כל מיני מודולים שרובם הם דברים מאוד מאוד בסיסיים, ומה שבעצם חשוב, זה שבסופו של דבר, ואנחנו תכף, נח... ואנחנו נחזור לזה, בעצם ה... ככה ראשית כל המטרה במרכאות האבולוציונית שלנו זה אה, להביא לזה שנצליח לפזר את הגנים שלנו כמה שיותר והתפקיד של הדבר התאורטי הזה ש... שנקרא אני בעצם אנחנו הרבה פעמים חושבים עליו בתור משהו שהוא אה, מין מנכ״ל כזה שמקבל החלטות מה לעשות ובעצם התפקיד שלו יותר מאשר מנכ״ל שמקבל החלטות זה איש יחסי ציבור שמסביר לסביבה ולעצמנו למה עשינו מה שעשינו וכמה נחמדים אנחנו כמה מוכשרים אנחנו וכמובן כמה כדאי להתחבר אלינו בשביל להפיץ את הגנים, <laughs> שזה... אבל זה כאילו שהמנכ״ל הזה, שאני חושבת, אנחנו הרבה פעמים חושבים על עצמנו דברים לא טובים. אז... לא עסוקים רק, בדרך כלל... אז הסבל חושבים... אז, אז, אומר, אז, אז מה הסימן אז... הלא בסדר אצלם? מה? 아... כל הרגשות, כן, נחיתות אשמה. כן. כן, כן, אז זה גם, בסדר, אז, אז זה שהוא לא מתפקד כמו שצריך, זאת אומרת. זה... הוא לא עושה את התפקיד שלו כמו שצריך. זה לא התפקיד שלו כאילו. זה אדם המודרני, אדם הקדמון <laughs> בטח לא היה לו את זה. אולי, <laughs> טוב, לא יודע. <laughs> את לא הייתי שם. כן. אתה דיברת עכשיו על ה"אני". תפקיד שלו, ומה שיבוא, אז אמרת, אז העני לא מתפקד כמו שצומעת. כן, כן, כאילו, אתם תמיד צריכים לשים לב, אם אני אומר אני, אז להעיר לי, כאילו. אבל בעצם אנחנו שאפים להשתחרר מזה. בדיוק. רגע, אבל העני זה לא המקום שאני חושב, שאני מרגיש, שאני יודע... ראשית כל התשובה הסופית היא לא. והטענה הבודהיסטית היא שלהגיד אני חושב זה בזבוז כי הצורה הנכונה שצריך להגיד את זה זה יש מחשבה. ש... את ראית פעם את עצמי חושב? את אני חושב או ראית מחשבה? מחשבה. ראית פעם אני שומע, שומע. או שהייתה שמיעה? היה צליל. ראית אבל, את זה? אבל המוח... יש צליל המוח שלי לוקח את הצליל הזה ומאבד אותו כן. שאני אשמע אותו. או כשאתה דיברתי... הוא לא מאבד שלי... אותו ש... שאת תשמעי אותו. אה? הוא לא מאבד את זה למשמעות. או, בדיוק. נכון? הוא, הוא מאבד את זה. נכון, אז יש, אז יש צליל ויש עיבוד. כן. איפה אני? זה שמאבד. מי מאבד? המאבד? המאבד איפה הוא נמצא? נגיד במוח. אבל איפה אני? במוח שלי. Okay. אבל, okay. אבל, אבל, אבל, שוב, אמרתי, זו התשובה הסופית, אז לא כדאי עכשיו להיכנס לזה, אבל את מבינה שהטענה הבודהיסטית היא שהתוספת של העני היא תוספת שלא מועילה כלום. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לזה עני, זה בסדר, אבל... אז אתה ראי... את אומר פה דבר, כאילו... כן. אז אתה אומר דבר בהיפוכו, כאילו, באותה נשימה. כן, כן, כי ההיפוכו זה בשלב הבא. כרגע אנחנו מתייחסים כאילו שיש דבר כזה שנקרא אני. אבל כי אני תמיד קודם מה צריך להדגיש ולחזור ולהדגיש שזה רק מישהו אמר שהאני זה כמו השלב הראשון של, ה... של הטיל שמעלה את הטיל למסלול ואז הוא נעלם אז כן, אנחנו צריכים לחשוב, זאת אומרת קשה לנו, כל הזמן מרגישים שיש לנו אני ואנחנו צריכים להשתמש בעני הזה בשביל להבין כל מיני דברים אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים גם לראות שהוא בעצם קונסטרוקציה מחשבתית כמו כל קונסטרוקציה מחשבתית אחרת יש לו מקום יותר חשוב כי אנחנו, אנחנו נותנים לו יותר חשיבות ויש לו המון השלכות וגם צריך להבין שמי ש... רובנו, זאת אומרת, מי שמאמין באני, אז זה דבר שמאוד אה, אה, קשה לוותר עליו, יותר מאשר על, על, על דברים אחרים. וזה גם, תחשבו על זה, שזה מין, כאילו מין תוכנה, לא רוצה להגיד תוכנה זדונית, אבל זו תוכנה שלא מוכנה להתאבד. זאת אומרת, היא לא, היא לא מוכנה לוותר על המקום שלה. ‫אז יש הרבה מה לעשות בנושא הזה. כי אנחנו לא יודעים ‫מה לשים במקום. ‫נכון. ‫אם אתה תוותר על העני, ‫אז מי אתה? ‫נכון. ‫בגלל זה קשה לוותר. ‫נכון, כמו שאמר קוני למל. ‫כן. ‫אומרים שאני אינני אני, ‫לכן אני נבהל, ‫כי אם אני אינני אני, ‫אז מי אני בכלל? ‫נכון, נכון. ‫אבל שוב, עכשיו שוב ספוילר, ‫אפשר לחיות בלי עני. והחיים לא משתנים, הם משתנים, אבל לא שום דבר שאתה יכול לראות. זה כמו שאתה, לא יודע מה, כמו שאתה מוציא זבוב מהתה, ואתה יכול להמשיך לשתות. זה הכל מחשבה. מחשבה שיש אני, ומחשבה שאין אני. נכון, מצוין. אז אני אומרת, אני מהפסיכולוגיה אומרת שיש אני, אתה מהמותיזם אומר שאין אני. אבל אם אני את משהו. מבינה, ש... רגע, אבל אם את מבינה שזה הכל רק מחשבות, כן. Okay. אז א', אז אפשר להחליף אותם, נכון? אנחנו יכולים להחליף. את המחשבות, אבל שוב, זה מי חושב. ברגע שאת אומרת מי חושב, את כבר הנחת את המבוקש. נכון. אז זה לא חוכמה, זה כמו שדקארט אמר, אני חושב, סימן שאני קיים. אז הוא התחיל מ-אני חושב, הוא התחיל עם אני. נו, אם אתה מניח את המבוקש, אם אתה אומר מראש, אני, יש אני, אז אי אפשר. אבל האם אנחנו מוכנים להתבונן היטב? אמפירית. מה? למה לבטל את האני, לא לבטל? כי הוא הדבר היחידי שמסוגל לקרוא לנו לסבל. העני הזה הוא בעצם, ברגע שיש אני אז יש גם שלי ויש לו אינטרסים ואת מי העליבו אותי, למי עשו רע לי, למי אכלו לי, למי שתו לי, אם זה איננו אז לא אכלו לי ולא שתו לי, אכלו ושתו, בסדר, לבריאות. את מבינה שכל, ה... כל... לא יכול להיות סבל בלי אני. כן, אבל לא כל אני יש לו סבל. לא אמרתי, שאל, לא, לא אמרתי, שאל, שאל. שאל. שאל. לא אמרתי שכל אני יש סבל, אבל כל סבל יש אני. זה, כן, זה נכון, אבל גם למשל, שוב, הרי בובר אמר, אם אני אני ואתה אתה, זאת אומרת, אם אתה מניח שאתה זה אתה, והשני זה הוא, והוא לא חלק ממך, אתה כן. כאילו מקבל את, ה, את האני של השני לא כ... אז אתה אולי פחות סובל, פחות נעלב, פחות... ובפסיכולוגיה קוראים לזה ספרציה, היפרדמות. כן. היפרדום, שאתה מקבל את, הש... את השני שהוא לא חלק ממך. כן. ואז גם יש לך פחות סבל. זה נכון, אבל זה ברמה מאוד מאוד... בבודהיזם זה רמה מאוד מאוד בסיסית, כאילו מאוד מאוד ראשונית. כי כל זמן שיש אתה ויש הוא, ‫אז יש הבחנה. ‫-כן. ‫בובר אמר הרבה דברים. ‫בובר גם אה, אה, דיבר על המצב השני. ‫דיבר על המצב שהוא עומד... ‫ לא העץ, כן. ואין אני ועל אז. יש אני ואתה. ‫וזה המצב הרצוי לדבריו. נכון, אבל אני ואתה זה לא אני ועל אז. אני ואתה, זאת אומרת שאנחנו כן קשורים. יש משהו בינינו. ו... והוא הוא גם הצליח להגיע למצב הזה עם חתול, לא רק עם בני אדם, ועם עץ. וזה באמת אה, פחות או יותר מצב של, אה, של איחוד. עכשיו, אם אני ואתה... הם, איך הוא קורא לזה? דו אנפין, השפה שלו בתרגום העברי היא די נוראית, אבל אם אני ואתה זה דבר אחד, אז זה לגמרי אחרת, אז אני לא יכול לסבול ממך, זה כמו שיד ימין לא יכולה לסבול מיד שמאל, אם אנחנו ממש ביחד, אבל בובר, בואו נניח אותו הוא בואו נחזור רגע לבסיס של מה שאנחנו מדברים עליו, על הנושא הזה של, של רגשות, של פילינגס. אז א', אני צריך להגיד, זה רק בהערת ביניים, אבל יש כאילו שני סוגים. יש הפילינגס, כאילו הקלאסי בבודהיזם, זה רק ודנה, זה רק פלוס, מינוס ונייטרלי. זה ה... אנחנו עכשיו מדברים יותר על, על, על, על אמוציות, כאילו, על, על דברים יותר מסובכים. כמו eh, שנאה, אהבה, כעס, eh, חדווה, כל מיני, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, השאלה שש, שנשאלה בעצם, <coughs> זה מה קורית, כאילו, 아, 아, 아, כמו שאמרנו, 아, 아, האמוציות הן תוצאה, הן שריד או... או, או, או שרית, זה נשמע כאילו קצת, אין אה, תוצר בוא נגיד כן של האבולוציה שלנו והם נמצאים בנו ואמרנו שהרבה פעמים אנחנו, הם מביאות אותנו לטעות, לאשליה כי הם נוצרו בסיטואציה מסוימת והם משרתות אותנו בעולם אחר והם לא משרתות את המטרה המקורית שלשמה הם, הם נוצרו בעצם כמו שאנחנו נתנו את הדוגמה עם הסופגניה, שאתה אוכל עוד סופגניה למרות שאתה לא צריך, כי תוכנת לפני הרבה דורות לאכול, לאגור כל סוכר שנמצא בסביבה. עכשיו, בעצם הטענה היא שהאמוציות שה הן אלה שכאילו מחליטות או דוחפות איזה מודול יהיה עכשיו בפעולה. וזה, ואין הגורם לזה שמודול כזה או מודול כזה ייכנס לתשומת הלב שלנו, למודעות שלנו, ינהל את ההצגה כרגע. אז אם יש מודול שהוא נגיד משיכת בת זוג, אז יש תחושות מסוימות שיכולות לגרום לזה שהוא כעת יגיע למרכז הבמה. עכשיו יש כל מיני ניסויים, לא יודע איזה מוחות הגו את הניסויים האלה, זה כל מיני ניסויים כאלה, הם נורא, נורא משונים, אבל משתמשים בהם הרבה. אז אחת למשל, ומראים לגברים תמונות של נשים או תמונות של גברים. ואז שואלים אותם כל מיני שאלות, כמו כמה כסף אתה תהיה מוכן, נגיד, לסכן במשחק מסוים. ב ב ב האם אתה מוכן, נגיד, האם אתה מוכן לקבל עכשיו 100 שקל בתמורה לזה ש... שתצטרך לשלם 200 שקל נגיד בעוד חודש, כל מיני דברים כאלה שמראים מה, מה העדפות שלך. וכשגברים רואים תמונות של גברים, וכשנשים רואים, לעומת, כשגברים רואים תמונות של נשים, לעומת גברים שרואים תמונות של נשים, הם מוכנים הרבה יותר להסתכן ברגע ופחות מתכננים לעתיד. והפוך אצל נשים כשהן רואות גברים, בעיקר כשהגברים הם נראים מושכים מבחינה ויזואלית. כל הדברים האלה, זה, זה, זה לא חשוב עד כמה זה, על כל ניסוי כזה תמיד יש ביקורת שזה לא היה בסדר ולא היה מדויק, וזה לא כך משנה, אבל באופן כללי התחושות שלנו, שהן כאילו הרובד הכי, היותר בסיסי, פעם לפני זה דיברו על שלושה מוחות, על המוח הרפטילי, כאילו המוח הזוחלי, ואחר כך המוח החייתי, ובסוף הקליפה שזה המוח האנושי, עכשיו החליפו את זה במודל הזה של המודולים. אני מקווה שאני אספיק לחיות מספיק עד שיחליפו את המודל הזה עוד פעם, אבל זה בערך אותו דבר בעצם. זאת אומרת, התחושות הן מגיעות כאילו מאיזשהו מקום יותר עמוק. והן בעצם מחליטות מה המיינדסט שלנו כרגע, ואז אנחנו פועלים לפי, לפי המיינדסט הזה. למה זה חשוב? וזה חשוב, כי אם אנחנו מסוגלים כאילו להאיט את קצב הפעולה שלנו ולראות את האמוציה הזאת כשהיא עולה, באותו רגע שאני רואה אותה עולה, אני, זה כמו עם מחשבות, אני מצליח לפתוח איזשהו מרחק ממנה ואני רואה שעולה אמוציה. עכשיו כמובן בשפה רגילה אני אגיד תמיד עולה בי אמוציה למרות שאת הבי אני צריך למחוק, צריך להגיד מתרחשת איזה, נגיד, מתרחש כעס. אם הכעס הזה עולה בלי שאני אה, כאילו רואה אותו מהצד, אז באמת אני נהיה כעס. ומה זה אני נהיה כעס? זאת אומרת, הכעס הצליח להיכנס למרכז של המודעות, למקום המרכזי הזה שהוא שקובע את סדר היום. ואז אפשר בהשאלה להגיד, אני כעת כעס, אני כועס. אני, כרגיל אנחנו נגיד אני כועס מי שיותר מקפיד בלשונו יגיד אני כעס, מי שעוד יותר מקביל, מקפיד בלשונו יגיד יש כעס, כי לא צריך את ה-אני, אבל מה שחשוב זה שהוא עלה ותפס את, את, את, את תשומת הלב או את מושב המפקד בלי שנשים לב. עכשיו, זה ברור ש... יש דברים שאנחנו במצבנו הנוכחי לא מסוגלים להשתלט עליהם. יש. כולנו, קופץ קופצנו. קופץ לנו. אבל הכעס עולה בגלל כן. איזה משהו בחוץ. כן. או בפנים. או בפנים. כן. ברור, ברור. ברור, אבל הטריגר... הטריגר עלה, כן? כן, לא, אבל אני חושבת, אם אנחנו מדברים, שהרבה פעמים יש איזה טריגר, יש כן. מחשבה שמלווה. לא, או עכשיו, זהו, עכשיו הטענה היא שזה הפוך. קודם מגיע הטריגר, קודם מגיע האמוציה. הגיהול. האמוציה יכולה להיות סיבה של מחשבה, או של, אה, אה, של איזשהו מראה, או של איזשהו צליל. אבל הדבר הראשון שמגיע זה אמוציה. רגע, מה זה... כשאתה אומר אמוציה אתה מתכוון לרגל? כן. כן, כן. אוקיי. הרגע, אבל אני לא כועסת סתם. יש איזה גירוי שגורם לי לך... לח... ברור, ברור. אף אחד לא כועס סתם. אבל קרה משהו. נגיד... יש גירוי. נגיד יש שאמרתי גירו לך... לא אמרתי לך לא משהו לא שמכעיס אותך. אז אמרתי משהו, ועכשיו את כעסת. <קעס> עכשיו השאלה היא כזאת, היא, האם בין זה שאני אמרתי ושאת כעסת, האם את ראית שראשית כל שעולה כעס, עוד לפני שאת תזדהי איתו, כי אם אנחנו מפספסים שנייה אנחנו מזוהים איתו, והוא במרכז תשומת הלב והוא שמה, זהו, גמרנו. אם אני מסוגל, עכשיו עדיין, כשהוא עלה עדיין, והוא גם נמצא שם, עדיין זה עוד לא מאוחר, כי אם אני יכול עדיין, נשאר לי איזושהי טיפת אנרגיה להתבונן עליו, אז אני לא לגמרי מזוהה איתו. ושוב, ופה דווקא, שוב, אני חוזר טיפה לפסיכולוגיה היותר בודהיסטית, שעוד לפ... חוץ מזה שזה כעס, בכעס יש לו סימן שלילי, זה לגמרי ברור. אז בעצם מה שקורה זה, לפיה, זה הולך ככה, אני אמרתי משהו, בח התעוררה הרגשה שלילית, שבעצם מיד הופכת לכעס. ואז את גם... עכשיו הכעס עצמו, התחושה עצמה, היא יכולה להיות תחושה פיזית. אנחנו, מיד היא הופכת לעוד משהו, אבל, אבל יש שלבים כאילו, היא יכולה להיות תחושה פיזית, התחושה הפיזית הזאתי עדיין היא כאילו במרכאות ניטרלית, היא, היא, היא, היא, היא הרגשה לא טובה. אבל עדיין לא באמת כעס. כשאני קורא לכעס, לתחושה הזאת, אני קורא כעס, באותו רגע היא נהיית כעס, ואז זה כבר כמעט מאוחר. אבל הרבה פעמים אנחנו, למשל, יש גירים חיצוני, כן. ואנחנו מיד מגיבים, אנחנו אפילו לא מספיקים כלום לעשות. זה עוד יותר, או... זה עוד יותר. זה אחרי, כך אחרי כך שזה כך. כעס. ‫הכעס הזה יכול להביא לתגובה, ‫שהתגובה יכולה להיות ‫או מחשבה, או דיבור, או פעולה. ‫זאת אומרת, זה יכול להיות, ‫כבר אצלנו זה לא כל כך מקובל, ‫אבל נגיד, ילד תח איש איתו, ‫נגיד, הוא יכול להרביץ. ‫אז אנחנו לא כל כך מהר מרביצים, כן? <אח> ‫אבל <אח> אנחנו כן יכולים לפתוח את הפה. ‫ואם אנחנו לא פותחים את הפה, ‫אז אנחנו חושבים. ‫אז זה עוד שלב אחד. אז זה כבר שלב עוד יותר מאוחר, אז ככה אנחנו רואים בעצם כאילו מאחורה, מי אין קדימה אחורה, יש פעולה, הפעולה הזאת היא קרתה, עכשיו הרבה פעמים כל השרשרת הזאת שמדבר אליה היא כהרף עין, אנחנו אפילו לא מסוגלים להבחין מה קרה פה, הוא אמר ואני עשיתי נגיד, יכול להיות ש... לא יודע, אנחנו במצב אנרגטי מאוד מאוד גבוה, מישהו אמר לו משהו נתן לו סטירה. זה לא כל כך מקובל כבר היום, יש חברות שזה יותר מקובל בהן, או גילים שזה יותר מקובל בהן, אבל בהחלט יכול להיות שמישהו אמר לי משהו ומיד עניתי לו. עכשיו, באמצע הייתה כל השרשרת הזאת, וכל החוכמה היא בעצם, את השרשרת הזאתי ‫לראות בצורה יותר מובחנת. ‫אם אנחנו רואים את, את השרשרת ‫בצורה יותר מובחנת, ‫יש לנו כמה וכמה נקודות ‫שאנחנו יכולים לצאת ממנה. ‫אז שוב, מהסוף זה ככה, ‫זו הייתה פעולה, ‫את הפעולה גרמה... ‫המחשבה שיש לי כעס, ‫את המחשבה שיש לי כעס ‫גרמה התחושה שיש לי כעס, ‫התחושה הפיזית כאילו, ‫התחושה שיש לי כעס ‫נוצרה מ... המינוס הזה פלוס מחשבה, והמינוס הזה נוצר ממשהו שמישהו עושה. הוא קרא. כאילו, אתה קודם הרגשת בגוף שיש בך כעס, כאילו תחושה אפילוי של כעס, או קודם המחשבה שאתה מזהה את הכעס? לא, המחשבה שאני מזהה את הכעס זה בכלל התערבות מהצד. תגיד, אתה אמרת משהו? כן. שהכעיס אותי. מה זה שהכעיס אותי? עכשיו, כשהכעיס כן. אותי זה כבר, זה כבר כל הסיפור ביחד. כן, עכשיו, אני אז, אמרתי מה משהו, שלבי, אז מה השלבים? אני אמרתי משהו, אצלך נוצר אה, אה, אה, תחושה אי, אי, של אי, אי. ש, שלילית עוד, עוד בלי זה, שלילית פשוט. אה, אני... אוקיי, אז זה ב, בין שלושת האפשרויות של כן, נוצרת... ו... זיהיתי שזה לא... זיהיתי לא זה כבר משהו אחר. עוד לא זיה... אנחנו לא, לא מדברים שם אם זיהית או לא זיהית. כי הרבה דברים אתה לא מזהה, אם אתה מזהה אתה כבר במצב מצוין, okay. אתה מבין? קרה, קרה אצלך תחושה של, של לא טוב, okay. שלילית. Okay. עכשיו, לתחושה הזאתי, על פי רוב, אני לא רוצה עכשיו, זה, זה, זה, זה קצת יותר מעודן, על פי רוב, מצטרף לזה, זה משהו מהעבר, איזה... <עוד> זה זה זה ק... מה שרציתי כן, להגיד, שהוא כן. קודם שאל על הלא מודע. הרי כל אחד מאיתם מתרגז מדברים אחרים. ברור. זאת אומרת שבכל זאת, הדבר הזה שאתה לא קורא <אח> לו <אח> אני, יש לו... כן, יש לו זיכרונות. <אח> <זה> <אני, אח> לא, <אח> יש, אני אומרת תמיד, יש לנו פצעים. ולרגע כן. שדורכים לנו על הפצל, ולכל אחד כן, יש פצל כן. אחר, אז אנחנו מגיבים לזיכרונות. כן כן כן, כן, כן, כן. אבל כן. לא, תמיד, לא, לא תמיד זה מודע. ברור, ברור, מודע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כן, לא. כן, כן, כן, בסדר, אבל שוב, אני, מה שחשוב בעצם זה בבודהיזם, זה לא חשוב. את מבינה? התהליך חשוב. לא למה... אז אתה יכול לחזור לדבר? כן, כן, אז... אני הייתי באמצע. כן. אז ככה, אז היה... היה איזשהו גירוי, הייתה תחושה שלילית, נוספה לזה מחשבה. כן, מה עם הגוף? יש תחושה גופנית מסוימת? עוד לפני שזיהיתי, יש תחושה גופנית. כן, כן, כן. זה הכל נורא מהר. ואז לתחושה הגופנית הזאתי אני קורא בשם כעס. אוקיי. אבל כבר זיהית את זה, רגע, בואו נהיה מדויקים. מה זאת אומרת זיהיתי? למשל, אני אשאל אותך שאלה ואתה התעלמת, נניח. כן. דוגמה, ואני... כועס. כועס. אה, מה? נניח, נניח, זה לא קורה. זה לא קורה, אני תמיד מתייחס. אבל נניח, וזה מה שקרה. אז אני זיהיתי, אופס, הוא... הוא מתעלם. כן, אבל עוד לפני שהמתעלם, זה כבר, זה כבר נתת לזה שם. זה היה הסוף שלו. בהתחלה עוד לא נתת לזה שם. הייתה לך תחושה לא בסדר, משהו הוא... הייתה לי תחושה משהו לא בסדר, הוא הולך לקרוא משהו. עכשיו שוב, התחושה הפיזית לפעמים מאוד מאוד עדינה. כן, כן. אבל, ישנה, אבל היא לפעמים מאוד מאוד עדינה. והיא, וזה לא כך חשוב כרגע. הגעת למצב ש... ש... ש... שקראת לה את זה בשם, okay. התעלמו ממני. עכשיו, okay. התעלמו ממני ו... ויש לי בראש איזשהו פאטרן שאומר, מתעלמים ממני זה לא בסדר, okay. משפילים אותי, וזה... okay. למרות שנגיד, לא יודע מה, אם אני יכול ללכת ברחוב ואני שר לי שיר עליז, וכולם מתעלמים ממני, זה לא אכפת לי. Okay. מה אכפת לי אתה מסתכל? לא, זאת אומרת, זה לא הפעולה עצמה שהתעלמו ממך, אלא מה שזה בעצם אומר לך, מה שזה מעורר אצלך, וזה אם אתם זוכרים, קוראים לזה קארמה, וזה הדפוסים שיש לנו וכולי, ואז מה שקורה, אתה, רוב הסיכויים שאתה מגיב, אתה מגיב או... רגע, עוד לפני שאני מגיב, אז מה השלבים של... אוקיי, אז אני עוד, עוד לפני שאני מזהה, יש פה משהו שלילי של חוסר התייחסות. עוד לא של חוסר התייחסות, יש פה משהו יש שלילי, יש אתה עוד לא... יש פה משהו שלילי. כן. עכשיו, זה מתחבר, הדבר הראשון, שזה מתחבר לפעמים נוספות שהייתה... קודמות, כן, יש, כן, אוקיי. כן. ואז מה בא, ואז בא... אז עכשיו. אתה אומר, מתעלמים ממני. <אחת> או, או, או, או, או, או, או, או לא מתייחסים אליי כמו שצריך, כן. או, או מעליבים אותי. אני נותן לזה שם. כן, <אחת> כן. ברגע שנתת לזה שם, זה בעצם, האמוציה הפכה כבר למחשבה. כן. ועכשיו שוב, ועכשיו יזו. שוב, כן, ועכשיו שוב, יש לך כל מיני דפוסים, מה, מה אני נוהג לעשות כשמעליבים אותי. רגע, רגע, ואז מתי נכנס הביטוי הפיזי? באמצע, לפני זה, כאילו, זה היה כאילו הדבר השני. Okay. אני לא מדבר על ביטוי הפיזי שאתה מרים את היד, לא, הביטוי, הביטוי, הביטוי הפיזי אצלך בתוכו, שלה, שלה, של לא המתח מסוים, כן. אני, אני, כן. אני בהחלט מרגיש, כן, כן, כן. כשאני מתחיל לכעוס, כן. אז כן. אני מרגיש את הביטוי כן, הפיזי כן, של כן. הכעס בגוף. כן, פאור. כן, פאור. כן. עכשיו, אני מתאר את זה... Uh, uh, בצורה מאוד uh, לינארית. אבל, אבל זה ברצינות השנייה. אבל, אבל, אבל זה יכול, כן, זה... שברירית. את זה. בדיוק. עכשיו, ככל שאתה יותר מודע, וכמו שאמרנו קודם, חלק גדול מהתועלת של המדיטציה, זה שזה מאפשר לנו לראות דברים ברזולוציה יותר גבוהה. בטח כשאנחנו נמצאים במדיטציה, וכשאתה אומר... הרי הכעס יכול גם אה, אה, להתעורר מזיכרון. אתה נזכר בפעם שהעליבו אותך, זה מאוד מקובל, כן? אבל צריך להיות טריגר מה, מהכאן ועכשיו כדי לא, שתיזכר במשהו ושאתה תרגיש את הכעס. הטריגר לא חייב להיות טריגר. זאת אומרת, יכול להיות שסתם מה, מה, מה הטריגר בחלומות שלך? זה מגיע. אתה יכול לשבת בשקט, פתאום עולה לך איזשהו זיכרון. כל המחשבות שעולות בך תוך כדי מדיטציה, אם עוד עולות בך. אין להם טריגר. לא חיצוני. אנחנו נמצאים בכוונה כאילו בתוך מצב מעבדתי. זאת אומרת, אני יושב, שקט מסביב, העיניים שלי עצומות. מה? אז אני מתחיל לכעוס? לא, אתה מתחיל, אתה יכול להתחיל, יש לך, אם אתה לא מרוכז מספיק באף, אני יכול לעלות לך מחשבה. המחשבה הזאתי זה יכול להיות טריגר, הוא לא חיצוני באמת, אז, אז... עכשיו במדיטציה כיוון שהמשימה שה... כאילו, של המדיטציה זה להתבונן במה קורה, כרגיל בחיים אנחנו לא חושבים שהמשימה שהמד... שלנו זה להתבונן במה שקורה אלא להגיב על מה שקורה, במדיטציה התפקיד שלנו כאילו מוגדר כי עכשיו אנחנו צריכים להתבונן במה שקורה אז עולה בי איזושהי מחשבה, שהיא נגיד מחשבה שמעוררת בי כעס, במדיטציה אני יכול יותר לראות את כל השלבים, כי זה התפקיד שלי כעת, בניגוד, וגם, וגם, וגם לא, אם זה כאילו קורה בחיים, אז אני מצפה מעצמי להגיב. אם זה קורה במדיטציה, אז אין מה להגיב. אז כל האנרגיה שלי מושקעת בזה שאני מתבונן. וכשאני מתבונן, אז אני יכול לראות את השלבים. אז אני יכול לשים לב לתחושות בגוף, בלי שהן באמת, כאילו... גם הרבה פעמים כשאתה במדיטציה, אתה כבר נמצא במצב יחסית שקט. אז... יש לך יותר, הרבה יותר אנרגיה בשביל התבוננות, אז זה לא תהיה לך איזושהי סערה נוראית כזאת שלא תצליח להשתלט על עצמך וזה, לא, זה, זה מצב הרבה יותר נעים ונוח להתבונן, אפילו אם זה דבר שהוא לא נעים. יש, ו, ו, ובכלל, זאת אומרת, זה הכל כאילו במדיטציה, זה מבחינה מסוימת הכל כאילו משחק, זאת אומרת, כי... כי זה התפקיד שלי עכשיו, אתה מבין? אני, נו, כמו שבסרטים, נו, קאמון, קאמון, בוא, בוא, כאילו, זה, זה לא שבאמת מישהו כאילו מתקיף אותך, לא, אתה עכשיו נמצא במצב שאתה רוצה לבדוק מה קורה. עכשיו, המחשבה, היא תגיע, או שלא תגיע, אם היא לא תגיע אז אין בעיה, אבל אם היא תגיע, אז אני מוכן לקראתה. ושוב, ب... ברגע שאני מצליח להתבונן בתחושה או במחשבה בתור תחושה או בתור מחשבה בלי להיכנס לתוכן שלה אז היא פשוט עוברת. אתה יכול יותר באמת להסביר מה קורה במדיטציה שאני עוד לא הגעתי לה, שבה מחשבה ואני מסתכלת ואני מתבוננת עליה, מה אני מתבוננת, המחשבה, הוא הכעיס אותי. אז איך אני עושה את זה? נגיד... אני אגיד לך בדיוק. בשלב ראשון... אני אהבתי בבי, שמגיד, ואולי עולה אי האלבור. ראשית כל, את מזהה שזאת מחשבה. <אז, אז אני אומרת אז מי זה מחשבה? זה מחשבה. <אז> כבר... עכשיו, ברגע שאת רואה שזה מחשבה, זה כבר כאילו, זה לא את. למה? כי את כרגע זה זה שמזהה את המחשבה, זה לא המחשבה. עכשיו, אם את זה שמזהה את המחשבה, ואת לא המחשבה, אז, ואת יודעת שזה מחשבה. המחשבה היא לא נושכת. היא לא שורטת, היא לא בועטת, היא לא יורקת, היא רק מחשבה. אם את באמת מזהה אותה בתור מחשבה, אז כל הכוח שלה בכלל, בכלל נעלם. מה יכולה כבר לעשות לי? היא, זה מחשבה. זה לא אירוע... אה, זה אירוע מנטלי, כאילו, זה לא משהו ש, ש, שצריך ל, ל, לשנות לי את החיים. אני ‫מה שעוד עוזר זה כשהיא עולה, ‫ואתה מזהה שהיא מחשבה, ‫אז בהמשך את אומרת לזה, ‫אוקיי, אני לא אפתח אותה, ‫היא בסדר, אבל אני גם לא אתחיל... ‫הרי מה קורה? ‫זה נהיה טורדני. ‫למה זה ככה ולמה זה ככה ‫ולמה זה היה ככה ולמה... את פשוט אומרת, ‫בסדר, יש פה מחשבה, ‫מחשבה, תחושה של עלבון אפילו, ‫אוקיי? ‫אבל אני רואה אותה. ואני לא ממשיכה אותה, אני לא מדברת איתה, אני לא מפתחת אותה. שוב, הבעיה היא תמיד כשאנחנו מזדהים איתה, כשאנחנו <חזק> אומרים אני, אני, אני כועס, אז, כבר, אז אנחנו כבר דפוסים כאילו, כי זה אני, זה אני כועס, ועוד אחרי זה אנחנו שופטים את עצמנו למה כעסתי ואני לא צריך לחוס בכך. את... כל מיני דברים כאלה. ולהגיד שאתה כועס כדי להיות פתוח עם הרגשות שלך ולדבר על מה שאתה מרגיש ולא להיות במקום של אחד שמפחיק את הרגשות שלו. זה גישה, זה גישה פסיכולוגית, אבל זה לא בעיה. שהיא לא הגישה הבודהיסטית. אתה יודע שטיך המורה הווייטנאמי, הוא בא לאיזה מוסד ו... הראו לו שם ילדים שמכים בכריות, אמרו שככה הם עושים סובלימציה לכעס שלהם. אז הוא אמר, אוי ואבוי, אתם מטפחים להם את הכעס. זאת אומרת, הגישה היא גישה אחרת. הגישה היא גישה של, של תתבונן. אני יודע, זאת אומרת, אנחנו יודעים, מקובל, בפסיכולוגיה, כן, אם יש לך כעס, תוציא אותו, תצעק, תשתף, תשחרר, תודה בזה. תודה בזה, תודה בזה, תודה בזה שאתה כועס, תדבר על זה שאתה כועס, תבטא על זה שאתה כועס. והטענה היא, והטענה היא... למה אתה כועס. למה זה כבר סיפור אחר. זה הכל זה, זה כול. לא, ש... שאני... וגם אפשרות להודות בזה כועס... החלק בלהודות ובלראות את הכעס, זה עוד לא הבעיה. הבעיה היא שאתה מתחיל לחפור. למה אני כועס? ומתחיל להתעסק עם זה, ברור שזאת גישה אחרת. מייד... אבל שוב, ברגע שזה שזה שאתה רואה ברור, ברור, ברור, שאתה כועס, אז אתה יכול לקרוא לזה אני מודע לכעס שלי. ואתה יכול להגיד לזה שזה החלק הזה שאתה רואה את הכעס. זה חלק החלטה. מאה אחוז, בסדר גמור. זה חלק שאתה רוצה להשתחרר ממנו. אתה לא צריך לרצות להשתחרר ממנו. כי ראשית כל הוא יעבור לבד. זה שאתה רוצה, אם עכשיו אתה כועס ואתה רוצה להשתחרר ממנו, אתה מכניס את עצמך למתח. למה? כי המצב כרגע הוא שאתה בכעס. ואתה <אז> לא רוצה את זה. Okay. עכשיו, הגישה הבודהיסטית היא לא תנסה להיפטר מזה, okay. כמו שהיא לא תנסה להיפטר מהמחשבות שלך. Okay. תתבונן. Okay. תתבונן. Okay. עכשיו, okay. כשאתה מתבונן, למשל, אז הכעס הוא יכול להתפרק לתחושה פיזית ומחשבה. אף אחד משני הדברים האלה הוא לא מזיק, כמו הצירוף שלהם. ‫שאנחנו לא יכולים לפרק אותו. להתבונן זה אומר להסתכל ‫מה קורה לי, לא הסיבות שלי. ‫לא הסיבות, לא הסיבות. ‫מה קורה לי כרגע? ‫כמו לי. ‫עכשיו, תדעי לך שכשאת ממש ‫מתבוננת בזה, ‫על פי רוב זה נעלם. ‫-היא עשית הפרדה בין... ‫הרכיב הפיזי והרכיב המנטלי, כן. אז מה הוא כאילו, ‫אז מה אמרת ש... אם אני מזהה את החיבור ביניהם? אם, לא, אתה לא, אתה לא יכול להיות עם שניהם ביחד, בעצם. <אח> אתה <אח> או שאתה כרגע בתחושה או שאתה במחשבה. כשאתה לא, לפני שהגעת לזה, זה הכל בלאגן. וזה אחד מחליף את השני במהירות הבזק ואתה פשוט בתוך מערבולת. אוקיי. <אח> אם אתה מצליח טיפה להאית ואתה מתבונן בדבר עצמו, אתה רואה שהוא מתפרק. הוא מתפרק למשל, ראשית כל הוא מתפרק לרכיב גופני ולרכיב מנטלי וכל אחד מהם אתה יכול בקלות להסתדר איתו וגם הרכיב הגופני הוא, הוא, הוא, הוא, מאוד, הוא מאוד משתנה זה יכול להיות שהוא הוא, הוא פועם, שהוא נחלש ו, ומתחזק, זה יכול להיות שהוא עולה, זה יכול להיות שהוא יורד זה רוב הסיכויים שהוא לא רצוף, אלא הוא בפעימות, אבל בשביל זה צריך ממש ממש להתבונן בו. עכשיו, כל מה שאני אומר עכשיו, זה הכל יפה וטוב, וזה מאוד רחוק מאיתנו עדיין. אבל, ככה, תנסה. זה קשה. אני אבל אני רוצה רק להגיד עוד משפט, שמה שאנחנו כן יכולים לעשות... זה לעשות את אותו דבר בדיוק כלפי הנשימה. זאת אומרת, הנשימה אין לה, אני מקווה, איזשהו מטען רגשי מאוד מאוד גדול, זה דבר די ניטרלי, ובה אפשר להתבונן, ואותה אפשר להבין ולחקור, ולראות המון דברים, וככה בעצם אנחנו מפתחים את הכוחות שלנו לחקור דברים אחרים שיש בהם אה, אה, אה, מטען רגשי. ‫ושקשה לנו בינתיים להתבונן בהם. ‫-אני איבדתי אותך. ‫מה? ‫-איבדתי אותך. ‫איבדת אותי? ‫כן. ‫איבדת את מה שרצית להגיד קודם, ‫אני חושב. ‫אני אמרתי דבר מאוד פשוט. ‫-זה שרצית להגיד. ‫אמרתי שאת הרגשות להתבונן ‫בצורה הזאת שדיברתי עליה, ‫זה מאוד קשה, ‫כי יש להם מטען רגשי, ‫כי שמן כן הוא. ‫לעומת זאת, בנשימה שלנו... כיוון שאין לה שום מטען רגשי, אנחנו יכולים להתבונן. גם, גם, אנחנו רואים, זה לא כל כך פשוט, כי היא בורחת לפה ובורחת לשם, ו... אבל אנחנו יכולים, ואת הכוחות ההתבוננות שלנו, שאנחנו בונים בהתבוננות בנשימה, אחר כך אנחנו יכולים להשתמש איתם לדברים אחרים. זה למשל, היום, במדיטציה, פתאום הרגשתי להגיד, זה נקרא להתבונן, שאני, איך שהנשימה לאן היא יורדת? ואיפה... <בנת> כן, <בנת> אבל לא. <בנת> כן, <בנת> אבל לא. <בנת> כי... למה? אני... סליחה שאני לא... <בנת> כי... אנחנו משתדלים להתבונן בנשימה בנקודה אחת, פה בקצה האף. <בנת> על רוב הסיכויים אני לא יודע שמה שה... שאת ראית את הנשימה יורדת ועולה זה דמיון. לא <בנת> הרגשתי לא אמרתי שלא ירגש. זה סביר ומוציא, זה לא... כן. רוב הסיכויים, לפי כל הזה, זה הכל, זאת אומרת, זה דמיון מודרך. את לא מרגישה את הנשימה נכנסת פנימה. כי את נותנת לזה שונות. כי את לא מרגישה... תנסי, תבדקי. את עסוקה בלעדפשים, בציבור, את מדברת ברור. תבדקי טוב. אבל הנה. מה? אני, זה נכנס. זה אני... שום דבר לא נכנס. את יכול להיות שאת מרגישה את הבטן עולה ויורדת, את השרעפת עולה ויורדת, את התחושה בקצה האף. את האוויר אחרי שהוא עוביר את האף, אין שום סיכוי שאת מרגישה, באמת. זה... את מדמיינת, תבדקי. יכול להיות. תבדקי, זה דורות על גבי דורות של, של אנשי מדיטציה בדקו את זה. מרגע ש... את יכולה בעצם להרגיש את החזה מתרחב, את החזה, לא את האוויר. את יודעת, את יודעת שמגיע שם אוויר. אבל את לא באמת חשה בו. את חשה את החזה מתרחב, ואת לא חשה שאתה בתוך הריאות, אין עצבים שמרגישים את האוויר. אם היו עצבים שמרגישים את האוויר בריאות, את כל הזמן היית עסוקה עם זה. המקום היחידי, בעצם... בעצם שיש עצבים שמסוגלים לחוש, זה בקצה האף, ובטח שלא בשרעפת. עכשיו כן, השרעפת עולה ויורדת, את יכולה לחוש את השרעפת עולה ויורדת, אבל לא שום דבר חוץ מזה. אבל לימדו אותנו, כן, האוויר נכנס ויורד למטה, זה בסדר, בתור טיביון אה, אה, אה, מודרך זה בסדר גמור, זה מצוין, לכל מיני דברים, אבל אנחנו צריכים לראות שהתחושה היחידה, אם אני נושם דרך הפה, אז זה בפה, אם אני נושם דרך האף, זה באף. אחר כך, אולי אפשר להגיד, להרגיש בהתחלת הגרון, אולי, משהו, אבל אחרי זה, שום דבר. רק דמיון. אני חושבת שמה שקשה בהתבוננות, ואת שואלת מה זה להתבונן, כאילו, זה שאנחנו ישר, נורא קשה לנו, המצב של ההתבוננות, הוא מצב שאפשר לדמות אותו למה שקורה לנו כשאנחנו הולכים ברחוב ומישהו זורק לבנה ואנחנו בוכים. הרגע בין שאני רואה את הלבדה של הולך קיפול לי על הראש והבריחה. לא חשבתי, לא היה שם מילים. כן, עכשיו, ההתבוננות היא נורא קצרה, כי מיד טק טק טק יש פה מחשבה, המחשבה הזאת היא על איקס או וואי, זאת אומרת היא נמשכת מעט, זאת אומרת אפשר למשוך אותה כמובן עם תרגול, אבל היא... ‫היא נורא קצרה, ‫וזה מה שקשה בה, כאילו. ‫היא התחושה, או, או, או, או לא תחושה, ‫הדבר, הידיעה, ‫אני יודעת איך לקרוא לזה, ‫שיש מחשבה. ‫לפני עוד שאני קוראת לה ‫שיש מחשבה. ‫עכשיו, אה, יש לך עוד שאלה או ש... אה, רצ, ‫רציתי לשאול אם יש הבדל ‫בין התמודדות עם כעס, ‫שאתה... תופס אותו בכוח המחשבה כצודק לבין כעס שאתה בכוח המחשבה אתה תופס שהוא לא מוצדק. תראה, הכעס עצמו, אתה בכלל, אתה פה מדבר כבר על שתי רמות יש כעס ויש כאילו את הגורמים לכעס ‫הכעס הוא פחות או יותר אותו כעס, ‫גם אם הוא, מה שנקרא, ‫ וגם אם הוא לא מוצדק. כן. ‫-Retious, זאת אומרת, כזה ‫הוא, כזה הוא, הוא, הוא, הוא מוצדק. מוצדק, כן. ‫אנחנו צריכים, א', ‫להבחין בין שני האלמנטים האלה. ‫יש כעס ויש סיבה לכעס, אנחנו משתדלים להתבונן בכעס בלי שום שיפוטיות. אפילו לא לכעוס על עצמנו שאנחנו כועסים כי אמרו לנו שכעס זה דבר רע. הכעס עצמו, מהו? זאת, ה, זאת השאלה. אז אני אומר, הוא מורכב מאלמנט... מאלמנט... אה, אה, אה, אה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, יש שני דברים. יש א' לראות רצוי למה אני כועס. ‫כי קרה דבר כזה וכזה. ‫אבל שוב, ממש הדבר האחרון ‫שקרה לפניו, ‫לא זה ועשו לי ושתו לי וזה, ‫אלא ספציפית עכשיו למה אני כועס. ‫כי אמרו לי דבר כזה וכזה. ‫להתבונן בזה. ‫ברגע שאני מתבונן בזה, ‫הכול נהיה משהו אחר. ‫עכשיו, אם זה כן מוצדק ‫או לא מוצדק, מישהו חכם פעם אמר שכשאתה כועס אז אתה מעניש את עצמך על משהו שמישהו אחר עשה. עכשיו, גם אם אתה צודק, זה עדיין זה אתה מעניש זה את עצמך על משהו שמישהו אחר עשה, זה וגם זה אם אתה לא צודק, עוד יותר סגר. אז אתה מבין. אבל אני... הם אינך הכועסים על עצמנו. על משהו שאנחנו עשינו. נו, אז, זה, או, זה, אז זה, זה אותו דבר, דבר. זה, זה, זה, זה ממש אותו דבר, זה לא משנה. עכשיו, את יכולה להגיד, אני כועסת על עצמי בצדק, <laughs> אז מה? אז זה מה? זה, איך איך איך איך איך אני אשא איך... את עצמי על משהו שאני עשיתי. כן, כן, כן, כן, אז למה? כאילו השאלה, לא אם את מסוגלת להגיע לסיטואציה שאת אומרת, אז למה? או... בצורה אחרת קצת, זה מה יוצא לי מזה. עכשיו, זה יכול להיות, ושוב, זה כבר פסיכולוגיה, פסיכולוגיה, שאני כועסת על עצמי, ובזה בעצם אני כאילו מענישה את עצמי, ובזה אני כאילו מכפרת, <אז>, אז, אז זה כאילו שהלכתי לתא וידוי, והתוודתי, ועשיתי, וקיבלתי עונש להגיד את התפילה שש פעמים, וזהו, ובזה סגרתי את העסק. אבל זה לא מעניין אותי, כאילו, זה ממש לא, זה, זה ממש לא חשוב. האם אנחנו מסוגלים ממש להתבונן בכעס, בכעס עצמו, לא למה, לא, למה הוא קרה, כן מתי הוא קורה, אבל זה שוב, זה שני דברים נפרדים, מתי הוא קורה או מה, מה היה הטריגר שגרם לו, ובכעס עצמו. האם אנחנו מסוגלים להתבונן בכעס, אני מסוגל, עכשיו, שוב, צריך להבין עוד דבר אחד, גם אם אני לא מסוגל לראות את זה בזמן אמת, אני יכול להסתכל בזה אחר כך. ככל שהמטען האמוציונלי יותר גדול, יותר קשה לי לראות את זה בזמן אמת. אבל עדיין זה לא אומר שאני לא יכול, בהתחלה אחרי שלושה ימים, בסדר? כשה, כשהמטען האמוציונלי משתחרר והוא, והוא נגמר, זאת אומרת... אם אני לא מלבה אותו מחדש, אז הוא הולך ונהיה יותר ופחות פחות, פחות חזק. אז אני, אז שוב, הכי רצוי זה להסתכל על דברים שיש להם מטען אמוציונלי מאוד מאוד נמוך. כי אז אני יכול להסתכל בהם קרוב מאוד לרגע שזה קורה, או אפילו ברגע שזה קורה. אבל אם יש משהו שמאוד מעניין אותי, אני יכול להתבונן בו, אז אם כרגע אני לא יכול, אז אני יכול אחרי שעה. ואם לא אחרי שעה, אז אחרי יום. אבל להתבונן, לנסות לשחזר מה קרה. עכשיו שוב, את התחושה עצמה אתה לא, אתה לא יכול לשחזר. גם רצוי לא לשחזר, לא, צר, לא צריך עוד פעם לכעוס בשביל כי כעסתי, כי כעסתי אתמול. <laughs> אבל מה בדיוק הייתה הסיטואציה שגרמה לי לכעס, ואיזה... זה כל הסיבות. כן, אבל הסיבה המיידית, לא שום דבר אחר. למה כעסתי, כאילו? למה זה... באותו רגע, למה כעסתי? למה זה היה תגובה? נגיד דוגמא. למה זה היה התנהלות מול אדם מסוים. כן. עכשיו, אני עבדתי עבור אדם מסוים וביצעתי את העבודה שלי, והוא עכשיו מושך את העניין של התשלום. עכשיו אני פונה אליו מדי פעם בלשון עדינה, תזכורת, הוא אומר אני אשלם ואני זה, הוא מושך את זה ומושך את זה ומושך את זה. עכשיו אני מרגיש שהכעס מתחיל לעלות, זה לא בבת אחת, זה לא שהוא אמר לי, ואני כעסתי, אני מרגיש שכאילו... עוד צעד ועוד צעד כן. כן. אז עכשיו אני אשאל אותך דבר כזה. הכעס הזה מוסיף לך משהו? ממש לא. והייתי רוצה להתנהל מולו בלי כעס, אלא באסרטיביות. בדיוק. נכון. אז מה אתה צריך לעשות? <laughs> <laughs> להתבונן <laughs> בו. <laughs> בכעס. <כן>, כן. עכשיו אתה אומר, כיוון שהוא לא קפץ פתאום, זה לא שקפץ חף אלא הוא לאט לאט עולה. אז, כל, אז תתבונן בו לאט לאט. עכשיו, יש לנו כמה דברים. א', ואנחנו חוזרים פה לאבולוציה, יש לנו הרגשה שאם לא נכעס אז לא נפעל מספיק באסרטיביות. הכעס בעצם הוא המנוע שלנו לאסרטיביות. יש לנו תחושה, אם אני אכעס עליו מספיק, אז אני אגיד לו כמו שצריך. עכשיו, זה, א', צריך להבחין פה בין שני דברים, בין כעס ובין הצגה של כעס. זאת אומרת, אם אתה חושב שמה שיוצאים ממנו את הכסף זה זה שתעשה הצגה של כעס, תעשה הצגה של כעס, זה מאה זה בסדר גמור. אבל ממש לכעוס, עכשיו, יכול להיות, שוב, אני חוזר שוב פעם לאדם הקדמון, כאילו, שבאמת הוא היה בנוי בצורה כזאתי, שאם הוא לא היה כועס הוא לא היה פועל, אני לא יודע. אבל אנחנו רצוי לטובתנו שיש לנו דרכים אחרות לסדר את העניינים. אחת הדרכים האלה זה לעשות הצגה של כעס, אחת מהדרכים האלה זה להיות מאוד מאוד אסרטיבי בלי כעס, אחת הדרכים זה לפנות לעורך דין, אחת הדרכים זה לנדנד. כל הדרכים האלה הם כולן דרכים לגיטימיות, כולל הדרך של לעשות, לעשות הצגה של כעס. אבל לכעוס בתוך עצמנו זה חסר תועלת ועוד להפך זה על פי רוב מחליש, מערפל לך את ההכרה אבל מעניין אותי למשל הדוגמה הזאת כאילו השלבים האלה שאתה פרקת מה קורה פה כשזה לא טריגר זה לא משנה, הטריגר כל פעם זה המחשבה. המחשבה. כן. זה לא הפעולה. אני נזכר, וכל פעם שאני נזכר בזה. כשאתה נזכר בזה, כן. עכשיו תראה, אני, תסתכל ותראה, אני נזכר עכשיו, אני נזכר בבן אדם, נהיה לי יותר, חם. זה מתחבר לכל הפעמים הקודמות. כן. מתחבר מתחושה שאני לא, ויכול להיות שזה בכלל מתקשר לזה, אבל זה לא משנה לי, כאילו. 아, 아, 아, אני, שוב, זה לא שאני מנסה להבין, אה, בסדר, אז יש לי רגשות, יש לי, אני, יש לי איזושהי דעה על עצמי, שאני לא יודע לגבות כסף כמו שצריך, והנה עוד פעם, זה מוכיח לי את זה וזה, זה הכל הרבה פחות מעניין אותי. אני, מעניין אותי להסבונן בכעס עצמו וממה הוא קורה. ברגע שאני רואה, נגיד, שמחשבה איקס, אתה יודע מה, אפילו השם של הבן אדם הזה, שאני חושב עליו, עולה בי, אני מרגיש את הזה, על זה אני צריך להתבונן. אתה יודע מה מכעיס אותי? שאני מספק את הבן אדם הזה. זה מתסכל. זה מכעיס אותי. כן. שאני, כאילו, באופי שלו, הוא נחמד. הוא נחמד, הוא בסדר, אני אוהב לעבוד איתו. אתה חושב שהוא היה שמוק, אז היית יכול לשמור אותו. היה יותר קל. כן, אבל פה, כאילו. נו, איך זה יכול להיות? <laughs> כי כן, <חש> הכסף הוא לא כל ה... נכון, הולמי. נכון אתה מבין? נו. יש לי... כשאני עובד איתו, אז זה נעים. כן, זה כיף, כן ו... נו, נו, אז מה? אבל, אבל הגיע הזמן לשלם. אז עכשיו, כן, אני... אם הוא היה בן אדם שמוק, אז הייתי יכול להיות... לשנוא אותו. כן, פה אני גם לא שונא אותו. בסדר, אז אתה נמצא... אני פשוט כועס בן אדם ש... אתה מתוסכל. שאני מספק אותו, אתה מבין? כן, כן, אבל למה לכעוס? למה לכעוס? כי אני לא מקבל מה שמגיע לי. אבל למה לכעוס? שוב, רגע רגע, לא רגע, רגע, רגע, תנו לי, תנו לי, אל תעזרו לי. אה, לא, <laughs> <laughs> ברור, ש... ברור שעדיף לא לכעוס. אבל אז, אז עכשיו אבל השאלה, למה... אם אתה יכול ל... ל... להגיד את הדבר הנבון הזה לעצמך, ברגע שאתה חושב עליו וכועס, לא עכשיו. מה, מה לומר? בשביל מה לכעוס? עדיף לא לכעוס. עדיף לא לכעוס, אוקיי. אם תצליח... ‫את זה להביא לנקודה האמיתית, ‫אתה לא תוכל לכעוס. Okay. ‫אתה לא פשוט לא תוכל. ‫עדיף לא תוכל לא, לא, זה לא נכון תמיד. אתה פועל בשנייה הראשונה, אין הכעס בכלל, לפני שהכעס נפסיתי. זה בסדר, אבל לא פעלת. הקשקם להורגו, לא הרגת אותו מיד, זה עמוד לך, זה עמוד לך. יכול להיות שיהיה לך עוד הסתנות להרוג אותו. יכול אבל אתה שומע. בסדר, זה נכון הרבה פעמים זה צובע הכעס, בגלל שהוא לא פועל מיד. כן, ונגיד שפעלת, ומה זה פועל? אמרת לו תשלם לי. והוא לא נתן זה נראה לי פליק או ש... אהה... אפילו באמת. שבבית כלא זה יעזור לי? זה שאני פתקפתי מישהו? בסדר, אתה צודק, באופן עקרוני אתה צודק, שהכעס הוא כאילו מין חיפוי על זה שלא הצלחתי. אנרגיה שהצטברה. כן. בסדר, אבל גמרנו, לא זה לא קרה. אותה, בסדר, אבל, בסדר. אפשר, אבל אפשר עוד פעם לנסות, בסדר. אבל אתה יודע שהבעיה היא... אבל החשוב, החשוב, אני אומר שוב, נגיד עכשיו, אתה יודע מה, בוא נעשה תרגיל. עכשיו, לא יודע מה, קוראים לו מוישה, כאילו לצורך העניין, ואני אגיד לך מוישה. ואמור לעלות בך נכון? ‫אבל clamzy. אם תתבונן ממש על זה ‫ותגיד לעצמך, זה לא ה... ‫אז הוא לא יכול להעלות הכעס. ‫פעם אחרת, פעם אחרת, ‫כשלא תהיה מודע... אז זהו, אז מה שאני אומר, ‫כאילו, אין לי כעס עליו, כאילו... ‫יש לי כעס על הסיטואציה, ‫או... אני... ‫זה לא כך חשוב, אני לא... אין לי כעס כשאני חושב על השם שלו. בסדר, אז אתה נשכר בחשבון הבא. אני כועס. מה? זה לא עד כדי כך אמרו. כן. כן, פעם אני צריך להתנהל מחדש, עוד פעם לעשות לו תזכורת, עוד פעם הוא מודיח לי, עוד פעם הוא מושך את זה, עוד פעם ההתנהלות הזאת, כן, היא חוברת אבל... לי לכך. כן, כן, בסדר, אני מבין, אבל המחשבה בעצם. המחשבה על ההתנהלות, על כן. זה שאני עוד לא מצטרף לעשות אז את זה, עכשיו, אולי אני עכשיו... אצטרך לעשות משהו אחר שלא נעים לי לעשות אותו. בסדר, בסדר, אז עכשיו, שוב, ההתנהל, כשעולה בר, בר, בר, בראשך ה, ה, ה, ה, הסיפור של ההתנהלות, אתה נזכר שיש לך עוד את, את העניין הלא סגור הזה איתו, כן. אז עולה לך כן. תתבונן באותו רגע, עכשיו תחשוב על ההתנהלות, ועכשיו אחרי ההתנהלות מיד מגיע כעס. תסתכל על הרגע הזה שמתעורר בך הכעס, כן. ותבדוק. האם אני יכול להסתכל, האם אני יכול להחליט אם כן לכעוס או לא לכעוס? אוקיי. אתה תראה שאתה יכול. אני יכול? כן. אתה לא יכול כשהוא בא בעצמו, כאילו. אתה לא יכול מה? אם הוא בא בעצמו, כאילו אם אתה נותן לו, אז אתה לא יכול. אבל אם אתה מתבונן בו, אז אתה כבר לא הכעס. אתה זה שהתעסק עם ההתנהלות, ועכשיו רואה כעס, הולך לעלות. אבל שוב, בשביל זה זה צריך להיות איטי. זהו, בגלל זה בחרתי את הדוגמה הזאת. כן, כן, בסדר, אבל אתה יכול, כי זה לא איזה, אמרת, זה לא איזה משהו ש... שעושה לך אדום מול העיניים ואתה מתחיל, מתחיל לרעוד. זה, זה, זה, זה רק כסף, כן. בינתיים זה רק כסף. כן, כן. אז כן. זה, זה, זה באמת. אני מה... גם רוצה לפתור את הבעיה הזאת שאני אוכל להמשיך לעבוד איתו, שזה לא יהיה אישו. שזה כן, כן, כן. כן. לא יהפוך להיות אישו וזה יקלקל את הכל. כן, כן, שם, שם, כן, שם. כן. כי, אני, כן. כי אני רוצה, אני, אני רוצה להמשיך שם. כן. כן. בסדר. לא, מה? כן. <laughs> <laughs> כן. כן. תשאל אותו, נגיד, לפי הצעת... מה את שואלת? אם הוא רוצה לשלם לי עם ריבית? אם אתה רוצה לשלם לי, אם יש לך בעיה בזה, ואתה רוצה לשלם עם ריבית, אז, אז, אז, אז, אז בסדר. אומרת, לפחות, הוא לא ישלם ככה, לא ישלם ככה אבל ככה תרגיש נוח. <laughs> <laughs> תרגיש שהכסף עובד. <laughs> הוא איננו, אבל הוא עובד. אבל הוא יעשה לו רגע גבוהה היה לי יותר נוח להגיד לו תשמע אלון אם יש לך עכשיו בעיה בלשלם אין לי בעיה אני יכול להמתין עוד חודש או חודש וחצי או משהו כזה כשתסתדר אני יכול להגיד לו את זה ואז אני גם כן יותר רגוע נו אז למה לא להגיד לו את זה? הרי אתה אומר שהוא לא משלם ככה ולא משלם ככה אז הוא כאילו לי היה אישית יותר נוח להגיד לו את זה נו אז תגיד לו אני אומר לו כל בוקר אבל הוא איננו הוא לא בא מה כל הוא ילך לדבר עם ההוא שלנו הוא ילך כמו בלעד צריך לנסוע לתל אביב לרחובות בשביל לקבות כסף בשביל אלף שקל זהו, אני יודע שאני, כשעבדתי בתור איש מחירות או בתור מנהל פיתוח עסקי, הרבה יותר קל לי לעשות משא ומתן בשביל מישהו אחר, מאשר בשביל עצמי. זה ממש... כן, זה ממש... ממש הרבה יותר קל. אוקיי, אז אמרנו... כן, אבל אני בדיוק חושב על זה, ואז אני אומר, וואלה, אולי עוד חודש אחרי זה נצטרך להתחיל את הכל עוד מההתחלה? אז מה, לא, אנחנו נבוא ונגיד לו שישלם לך, ואתה תבוא לזה שלנו ותגיד לו שישלם לנו. נכון, מה, אי אפשר לשלם את ההודעות? לא עולה כבר לוואספים, הפסיק לענות לוואספים. מה, טלפון, וואטסאפ, ו-S&M? לא עולה כבר את אני רוצה לא אחות אלפי מישהו, בגלל שהמשפט חיוני, אז הוא לא רוצה... יש אפשרות לעשות משפט חסום. אתה נוסיף איזה קידום, לא זוכר מה, ואז לא מזהים את המשפט. כן. אז בקיצור, מה שהיה חשוב פה, כאילו, ואני חושב שהבנו, זה היה בעצם שהרגשות בעצם מגיעות לפני המחשבות. אנחנו... בעצם מפרשים אותם עם איזושהי מחשבה או עם איזשהו, עם איזשהו כינוי וככל שאנחנו מזהים את התהליך יותר מוקדם יותר קל, יותר, אומרת, יותר קל לעצור את, ה, את, ה, את התהליך ו... ההידרדרות. את ההידרדרות, כן, לא רציתי להגיד להידרדרות, אבל זה בעצם... ואם אנחנו מתבוננים, טוב, אנחנו רואים שבעיקר בדברים אמוציונליים, זה הולך... עכשיו, זה מאוד מעניין להתבונן בזה, וההתבוננות עצמה הופכת את זה מדבר שגורם לנו סבל לדבר שמעניין. אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבל בתהליך עכשיו שדיברנו על זה, זה נהיה משהו מעניין יותר מאשר משהו שגורם לך סבל. בסיטואציה עצמה, כאילו, שהיא באמת סיטואציה... קורית. שקורה, כן? אבל כשאתה מתבונן בה, ואתה מצליח להבחין בין הגורם והתוצאה, ואפילו עכשיו, נגיד, אחרי כל מה שדיברנו וזה, אם תנסה להתבונן פנימה ולהתבונן ב... ב נגיד, ב, כאילו בסבל, אתה תראה שיש שם איזשהו אלמנט גופני, אבל כשאתה מתבונן באלמנט הגופני כשלעצמו, הוא מאבד את הכוח שלו. הוא יכול להיות שהוא ייעלם, יכול להיות שהוא יישאר בתור תחושה. אבל התחושה עצמה היא לא הבעיה, היא לא הסבל. היא מקסימום, כמו שאמרנו, מקסימום במקרה הכי גרוע היא כאב. אבל אם אני מקבל אותה, עכשיו כן, עכשיו יש לי תחושה כזאתי וכזאתי. עכשיו יש לי תחושה של לא יודע מה, של <laughs> מחלק, לי בגרון. כעת יש לי תחושה של פרפרים בבטן. זו תחושה, זו תחושה שהיא, אם אנחנו לא מתבוננים בה, היא הופכת להיות מחשבה והיא הופכת להיות כאילו בעיה. ואתם זוכרים שדיברנו על זה שיש כאילו... אם אתה מתבונן בחבל, שנגיד מורכב משלושה גדילים, אחד לבן, אחד צהוב, אחד אדום, מרחוק הוא נראה לך מין צבע כזה, משהו כתום. אם אתה מתקרב מאוד מאוד, אתה רואה שבעצם מורכב משלושה חלקים. וכשאתה מפרק אותה לשלושה חלקים, זה לגמרי סיפור אחר. כי אם כל חלק אפשר, ראשית כל אם כל חלק אפשר, אפשר להתבונן בו לחוד. וכל דבר שאנחנו מתבוננים בו, אנחנו בעצם תהליך ההתבוננות מפסיק את ההזדהות. ואם אין הזדהות, אין סבל. הסבל נוצר מההיצמדות, מההזדהות, לא מהדבר עצמו. וזה... זה תהליך, כאילו, אבל euh, ההתבוננות היא תרופה. לא להעיף אותו ולא להרחיק אותו, כן. דיברנו רק על כסף, אבל זה בעצם... זה לא משנה, זה יכול להיות. לגבי כל רגש. כן, כן, בטח. אבל הבעיה זה השליליים, לא החיוביים. בטח, כן. הבעיה זה הדברים הגדולים. מה? הבעיה זה הדברים הגדולים. סדר. תמיד אומר כן. שצריך להתחיל מהקטנים, זה ברור. נכון. אבל הגדולים אי אפשר להגיע בכלל. לא, למה? רגע, רגע, לאט-לאט, למה? מת. הנה, הוא עכשיו שהסינים מתנכלים לפנלון בגלל שהם מוציאים אותם להורג והדברים שלהם הכי יקרים, הכי מרוקשים. כן. כן. כן, איך אתה יכול להתמודד עם זה? אתה לא צריך להתמודד. לא? לא... א', אנחנו לא, לא, לא, לא, לא. לא אנחנו מתמודדים. אני, לא אני, לא צריך, אני צריך להתבונן. ומה? לא מסוגל להתבונן מזה. אתה מכעיס אותך. בסדר. אתה כעס. יש דבר כזה, אז כל הדברים האחרים מאבדים את תשמע, תמיד אנחנו יכולים למצוא דברים שמסתובבים רע וזה. אנחנו... אני חומדת על הרעב אנחנו חושבים שהסינים הם... ואני חומל גם על הסינים. אני חומל ש... סינים שהם לא מבינים שהם tamam. ואני חושב שהם יוצרים לעצמם קרמה מאוד גרועה <Moment> וכל מיני דברים כאלה. אבל שוב, אני מתבונן בזה ואני אומר לעצמי, האם זה דבר שאני יכול לעשות בו משהו או לא יכול לעשות בו משהו? אפשר לעשות משהו, אחרי אותו לא, מה נכון? בסדר, צריכה לחלק. אפשר להצטרף להפגנות, אפשר ל... פעם אחת עמדתי עם החבר'ה האלה מול השגרירות הסינית בתל אביב, כן. מיקי, בסין. כן. זה יעזור. זה רק עצור לא, לא, בסדר, זה יעזור. למה לא התלוננו על איזה... למה שהנגיעה בארצות הברית לא התערבו בזמן השואה? לא לכל. בסדר, אבל למה? לעשות. מה? אפשר צרכנים על סין, אבל אז לא היה לנו מה לקנות. אפשר לעשות הרבה דברים, רק שאלה אם רוצים. בדיוק. ושאלה, ובדברים האלה, זה גם שאלה של cost performance, זאת אומרת, כמה, כמה... ברגע שמתחילים, מישהו מתחיל לעשות ועוד מישהו מתחיל לעשות. כן, זה נכון. זה נכון, אבל יש דברים שאת יכולה לעשות, והם ייתנו תוצאות יחסית אלייך. למאמץ. זאת אומרת, מהמצב שלך ומהאנשים שמסתכלים עלייך. נכון. אז ש... יש... אז בסד שני כל אחד מתחיל משהו. בסדר. אני... נכון, אני... אני לא נכון, לא לא בסדר. אם זה הדבר שבוער לא בח, אז קדימה, תעשי. שאת יכולה לחמול עליהם ולעזור להם ולהילחם בשבילם. בסדר, להם אבל זה כמו של בחירה, זה כמו שאתמול שמעתי הרצאה של אבל הסיכוי של מה שתעשי פה בארץ... שני, למשל, של יוצרי, כן. למשל, אז היא אמרה שברגע שהיא עשתה, זאת הקרנית, שאני תמיד שוכבת אופרה, קוראים אז היא אמרה שברגע שהיא הפכה להיות עשירה בעצם. קבלת הרבה כסף, התחיל להיות לה כל היום טלפונים של צ'ריטי של איזה. ואחד הדברים שהיא למדה זה לשים לעצמה הגבולות, כי... כן. כולם מתחילים את טלפון, נכון שאת נורא אוהבת ילדים, טה בסדר, אז מה, אז צריכה לדאוג לכל הילדים בעולם? אז מה שאני מנסה להגיד זה שיש לך חברות שלך. נכון, אתה חייב. כי אתה לא יכול להתפזר על כל העולם. בסדר, אז אם האפלון דאפה זה דבר שמדבר עליכם, והוא... בסדר גמור. שישאר להם. לא, לא, לא, בסדר גמור. בסדר, מה שאתה יכול לעשות, זה תכתוב מייל למישהו, זה משהו שהוא לא יודע אם הוא יהפוך את העולם, אבל תרגיש שאתה עושה משהו. בסדר גמור. בסדר. תעשה פנון דאפה